Tizennyolcadik fejezet Hazaérkezésük után hamar eltelt az első hét, és kezdődött a második. Az ezrednek ez volt az utolsó hete Meritomban, s a környéken minden fiatal hölgy rohamosan hervadt. Majdnem mindegyiken csüggedés vett erőt. Csak az idősebb kisasszonyok tudtak még enni, inni, aludni, és mindennapi teendőikkel foglalatoskodni. Kitty és Lídia gyakran szemükre is lobbantották érzéketlenségüket. Ők maguk pokolian szenvedtek, és nem tudták megérteni, hogyan lehet valaki ilyen kőszívű a családjukban. Jóságos ég! Mi lesz velünk? Mihez fogjunk? panaszkodtak gyakran keserves búbánatukban. És te még mosolyogsz, Lízi! Szerető anyjuk osztozott minden keservükben, Eszébe jutott, mit állott ki ő maga hasonló esetben 25 évvel ezelőtt. Emlékszem, mondta, két álló napig sírt, amikor Miller ezredes elvonult a tisztjeivel. Azt hittem megszakad a szívem. Az enyém okvetlenül megszakad, mondta Lídia. Csak legalább mehetnénk Brightonba, sóhajtott fel Mrs. Bennet. Ó, oh, bárcsak elmehetnénk, de a papa annyira makacskodik pedig egy kis tengeri fürdő teljesen rendben hozna engem. Philips néni azt mondta, hogy nekem is nagyon jót tenne, fűzte hozzá Kitty. Ilyenfajta lamentálástól vízhangzott most a Longborni ház. Elizabeth mulatni próbált rajtuk, de minden mulatságát elfolytotta a szégyenkezés. Megint éreznie kellett, hogy Darcy kifogásai jogosak, és még sohasem volt ennyire hajlandó megbocsátani neki, hogy Bingley véleményét is befolyásolni akarta. De a kilátásairól csak hamar elszállt a komor felhő, mert Mrs. Forster, az ezredes felesége, meghívta, hogy töltsön belük néhány hetet Brightonban. Ez a pótolhatatlan barátnő egészen fiatal asszony volt, csak nem rég ment férjhez. Jó kedvű, élénk kedélyű, mint Lídia, a hasonlóság miatt találtak egymásra, s ismerettségük három hónapjából kettőt már bizalmas barátságban töltöttek. Lídia elragadtatását a meghívás miatt, Mrs. Forster iránt érzett imádatát, Mrs. Bennet örömét és Kitty bosszankodását alig lehet leírni. Mit sem törődve nővére érzéseivel? Lédi a nyugtalan újjongással futkosta be a házat, azt várta, hogy mindenki gratuláljon neki, és még harsányabban beszélt és nevetett, mint máskor. A szerencsétlen Kitty viszont tovább keserget sorsán a nappaliban, és panaszai éppoly ostobán hangzottak, mint amilyen dorcásan a hangja. Nem értem, hogy Mrs. Forster miért nem hívott meg engem is úgy, mint Lídiát, még ha nem is vagyok a bizalmas barátnője. Nekem ugyanannyi jogom van a meghívása, mint Lídiának. Még több is, mert két évvel idősebb vagyok nála. Hiába próbálta Elizabeth észretéríteni, Jane is hiába csitította. Ami Elizát illeti, ő a meghívást egészen más érzésekkel fogadta, mint anyja vagy Lídia. Halálos ítéletét látta benne minden reményének, hogy húgát valaha észre lehessen téríteni. S bár elépés lépést tette volna, ha ki tudódik, mégis azt tanácsolta titokban apjának, ne engedje el Lídiát. Elmondta neki, milyen illetlen Lídia viselkedése, mennyire előnytelen számára az olyan asszony barátsága, amilyen az ezredesné. S hogy ilyen barátnő oldalán valószínűleg még meggondolatlanabbul fog viselkedni Brightonban, ahol több kísértésnek van kitéve, mint otthon. Apja figyelmesen végighallgatta, aztán így válaszolt. Lídia nem nyugszik addig, amíg valahol nyilvánosan lehetetlenné nem teszi magát. Nincs rá kilátás, hogy máshol oly kevés költséggel, családját oly kevéssé feszélyezve tegye ezt, mint a jelen körülmények között. Ha tudná édesapám, mondta Elizabeth, mennyit árt minnyájunknak, ha az emberek felfigyelnek Lidia könnyelmű, meggondolatlan modorára, hogy már is mennyit ártott, akkor bizonyára másképp ítélné meg a dolgot. Már is mennyit ártott, ismételte Mr. Bennet. Mi az, talán elriasztotta egyik-másik udvarlódat? Szegény kis lizim. De ne veszítsd el a kedved. Az olyan finnyás fiatalembert aki megijed egy kis bohóságtól, nem érdemes sajnálni. Hadd lássam csak azoknak a gyászvitézeknek a jegyzékét, akiket Lidia bolondsága eliesztett innen. Édesapám, téved? Nem a sértett hiúság szól belőlem. Nem egyéni sérelmek, hanem az egész családot fenyegető baj miatt aggódom. Jó hírünket, megbecsült társadalmi helyzetünket aláássa Lídia vad szeleburdisága, önhitsége, önuralmának teljes hiánya. Bocsásson meg, de nyíltan meg kell mondanom a véleményem. Ha édesapám nem törődik vele, hogy megfékezze Lídia szertelenségét, nem tanítja meg arra, hogy mostani szórakozásai nem merítheti ki az életét, akkor rövidesen észre sem lehet már őt téríteni. Megállapodik a jelleme. És 16 éves korában megrögzött kacér teremtés lesz belőle, aki nevetségessé teszi önmagát és családját. Kacérkodni fog mindenkivel, a szó legrosszabb, leghitványabb értelmében. Nem lesz benne semmi vonzó, csak a fiatalsága és a csinos külseje. És mivel tudatlan és üres fejű egyáltalán nem tudja majd elhárítani az általános megvetést, amelyet a mindenáron tetszeni akarás ébreszt. Kit itt ugyanez a veszély fenyegeti. Vakor rohanam erre lídia vezeti, mert hiú, tudatlan, tunya és teljesen zabolátlan. Ó, drága apám, talán azt gondolja, nem fogják őket megszólni és megvetni bárhol is jelennek meg. Nem kell -e nővéreiknek is gyakran osztozni szégyenükben? Mr. Bennet látta, hogy leánya egész lelkéből beszél. Kedveskedve fogta meg hát a kezét és így válaszolt. Ne magad szívem ahol te meg Jane megjelentek mindenkit tisztelni és becsülni fog benneteket. Ezen azt sem változtat semmit, hogy van még két, jobban mondva három, nagyon ostoba hugotok. Addig úgy sem lesz itthon nyugtunk, amíg Lídia el nem megy Brightonba. Menjen hát Isten hírével. Forster ezredes, értelmes ember nem fogja hagyni, hogy komoly bajba keveredjék. Lídia meg szerencsére olyan szegény, hogy senki sem fogja kivetni rá a hálóját. Brightonban még a kacérságával is kevésbé fog feltűnni, mint idehaza. Bízd a tisztekre, majd találnak nőket, akikkel érdemesebb foglalkozniuk. Reméljük, ott rá fog jönni a jelentéktelenségére. Annyi szent, hogy sokkal tovább nem feszítheti a húrt, ha csak azt nem akarja elérni, hogy egész életén át lakat alatt tartsuk. Elizabeth kénytelen volt beírni ezzel a válaszszal, bár kitartott véleménye mellett, s csalódottan és szomorúan távozott apjától. Ha Lídia és Mrs. Bennet tudták volna, miről beszélgetett Elizabeth apjával, felháborodásukat még kettőjük pergőnyelvesen fejezhette volna ki kellőképpen. Lídia ábrányjaiban a Brightoni látogatás jelentette a földi boldogság tökéjét. Vajon mit érzett volna, ha megtudja, hogy nővére ilyen lehetőségektől és ilyen valóságtól akarta őt megfosztani? Csak az anyja értette volna megérzéseit, aki maga is majdnem ugyanígy gondolkodott. Mrs. Bennet csak Lídia elutazásában talált némi vigaszt azért a keserű bizonyosságért, hogy a férje egyáltalán nem szándékozik Brightonba utazni. Elizabeth most találkozott utoljára vikemmel. Mivel hazajövetele óta gyakran voltak együtt társaságban, szinte minden izgalom hiánya szemlélte őt, a régi vonzódás pedig teljesen elmúlt. Az ezred Meritoni tartózkodásának utolsó napján Vikem néhány tisztársával együtt Longborban vacsorázott. Elizabeth egyáltalán nem törődött azzal, hogy jó hangulatban váljanak el, és amikor Vikem érdeklődött, hogy töltötte idejét Hansfordban, Eliza megemlítette, hogy Fitzwilliam ezredes és Mr. Darcy három hétig voltak a Rosings-i és vendégei, s megkérdezte wickem ismeri-e az ezredest. Vikem meglepődve, neheztelve ilyetten nézett rá, de egy pillanat alatt észbe kapott, és ismét mosolyal az ajkán azt felelte, hogy régebben gyakran találkozott vele, majd megjegyezve, hogy Fitzwilliam igazi úriember, Elizabeth véleménye iránt is érdeklődött. A leány meleg szavakkal dicsérte az ezredest. Kis idő múlva vikem közömbös arccal hozzátette. Hogyan is mondta, mennyi időt töltött Fitzwilliam Rosingsban? Majdnem három hetet. És gyakran találkoztak? Igen, majdnem minden nap. Egészen más modora van, mint az unoka ücsének. Igen, egészen más, de úgy látom, hogy Mr. Darcy nyer azzal, ha jobban megismerik. Hogyan? kiáltott fel Vikem olyan tekintettel, mely nem került el a leány figyelmét. Talán megmondaná nekem... De türtöztette magát, és könnyedebb hangon folytatta. Vajon a viselkedése javul? Leszállt a magas lóról, és most egy kis udvariassággal fűszerezi a szokásos modorát? Azt ugyanis nem merem remélni, tette hozzá halkabban és komolyabban, hogy jellemében megjavult volna. Ó, nem! felelt Elizabeth. A jelleme azt hiszem most is körülbelül olyan, amilyen mindig volt. Mi alatt beszélt, Vikem úgy nézett rá, mint aki nem tudja, örüljön-e a szavainak, vagy más értelmet gyanítson bennük. Volt valami a leány arcában, ami arra késztette Vikemet, hogy nyugtalan, aggódó kíváncsisággal lesse a folytatást. Mikor azt mondtam, hogy Mr. Darcy nyer azzal, ha jobban megismerik, ezt nem úgy értettem, hogy a gondolkodása vagy a modora javul, hanem úgy, hogy aki jobban megismeri, az jobban megérti egész jellemét. Vikem ilyettsége most kiült égő arcára, és tekintete izgatott lett. Néhány percig hallgatott, míg leküzdötte zavarács újból Elizához fordulva, behízelgő hangon mondta. Kegyed jól ismeri érzéseimet Mr. Darcy irányában, és így könnyen meg fogja érteni, milyen számomra, ha ő most nagy bölcsen a helyes viselkedésnek legalább a látszatát meg akarja őrizni. Ebben az értelemben a büszkesége is előnyös lehet, nem is neki magának, de sok más embernek, mert elrettenti őt az olyan aljas igazságtalanságtól, ami ennek én lettem az áldozata. Én csak attól tartok, hogy az e fajta óvatosságot, melyre, ha jól értettem, kegyet célzott, Darcy csupán nagynénye kastélyában erőteti magára. Lady Catherine jó véleményére és ítéletére ugyanis nagyon sokat ad. Tudom, mindig rettegett tőle, valahányszor együtt voltak, nagy szerepet játszik az is, hogy Darcy siettetni akarja a házasságát, Miss the burg Tudomásom szerint ez nagyon a szívén fekszik. Elizabeth ezt már nem állhatta meg mosolygás nélkül, de csak könnyed fejbólintással felelt. Látta, hogy Vikem a régi témára, saját sérelmeire szeretné terelni a beszélgetést, de Elizának ehhez nem volt semmi kedve. Az est hátra levő részében Vikem igyekezett megőrizni szokásos jókedvének látszatát, de Elizával nem próbált újból bizalmas beszélgetésbe kezdeni. Végül is kölcsönös udvariaskodás között váltak el egymástól, s valószínűleg azzal a közös óhajjal, hogy soha többé ne találkozzanak. Mikor a társaság szétoszlott, Lady a Meritomba ment Mrs. Forsterrel, mert másnapkora reggel kellett indulniok. Ok. Lídia búcsúja a családtól inkább lármás volt, mint megható. Egyedül Kitty ontott könnyeket, de ő is csak dühében és irigységében. Mrs. Bennet ömlengve kívánt leányának minden jót, és többször is a lelkére kötötte, hogy használjunk ki minden alkalmat és mulasson, mennél jobban. Pedig nem kellett félni, hogy Lídia nem fogadja meg ezt a tanácsot. Maga Lídia olyan hangos jókedvel búcsúzott, hogy nővéreinek szelídebb Isten hozzádjait. Senki sem hallott.